Întâlnire în Atlanticul de Sud, Pista 6 Vasul incendiat era adânc afundat în apă și coca lui, puternic înclinată, strălucea în lumina crudă în timp ce fumul ieșit din compartimentele în era purtat de vânt ca o trâmbă solidă, neagră și de nepătruns. Flăcările se potoliseră în mare parte, deși din când în când izbucneau aici colo foarte proaspete, care și înălțau spre cer limbii de flăcări cu scântei și tăciunea aprinși, zburând peste apă ca niște trasoare. Torța aproape se terminase. Încă una? Linței nu-și mai putea desprinde ochii de la vasul muribund. Era convins că are dreptate, deși dorea să nu aibă și a sudat de încordare. O ușă se deschise zgomotos și Tobey, șeful de echipaj, își făcu apariția antimonerie urmat de o pală de aer înghețat. Îl căută din ochi pe Linței. Vă rog să mă iertați, domnule comandant, dar tocmai mă întrebam dacă toți amărâții ăia care au rămas în viață nu înțeleg vorba noastră, cum facem să ne priceapă ce vrem? Nici nu băgă de seama că fața lui linței luă o expresie rigidă ca de gheață. Mi-am pus oamenii să pregătească plutele și colacii. Stenalt interveni liniștit. Din câte știu, aspirantul din echipa mea vorbește suedez domnule comandant. Lințeile să se cadă vinocul pe piept. Se forță să respire adânc de câteva ori până să-și poată recapăta vocea. Te vor înțelege foarte bine, Tobey." Merse la ușa deschisă. Nava asta este Loch Glendau." Se sprijini de tocul ușii pentru a se liniști. Am mai întâlnit-o și înainte. O cunosc bine." Vai de mine, Dumnezeule!" șoptin Fiorat Stenard. Tobey căută cu privirea dincolo de linței spre flăcările acelea jucăușe. Marea s-a mai liniștit un pic, domnule comandant. Am putea lăsa balenierele la apă." Lincei nu se întoarse. Cărma dreapta, 10. Așteptă puțin, cu nervii vibrând de tăcută în cordare. Cărma, zero! Drept așa! Amândouă încet înainte!" Apoi se uită la fața în a lui Tobei. Așa cum ai spus! Balenierele și plutele!" se întoarse pe călcăie când o explozie tăioasă aruncă o săgeată de foc în altul cerului. Probabil o magazie de muniții. Nu mai avea mult de trăit. Pe când Toby alerga la îndatoriri, Ricci se feri din calea lui și zise Să-i ceva, domnule comandant." Transmite-i doar atât. Venim să vă salvăm." auzit răncănitul lâmpii de a lui Ricci, dar așa cum se așteptase, nu primiră niciun răspuns. Zise Continuă încercarea de a intra în legătură cu ei. Trebuie să mai fi rămas cineva în viață. Și-au nevoie și de cea mai mică speranță pe care l -o putem da." În întuneric, o față se apropie. Era Boz, doctorul. Îl întrebă pe Stenard. Cam câți crezi că au rămas în viață? Era prea mult pentru încoltarea lui Linței. Unde, dracuț, închipui că te afli? Avoceai se transformase în țipăt, dar nu mai putea să-și o controleze. Boz, e și el ca ceilalți doctori. Nu-l lua în seamă. Uită-l, nu te preocupa. Te căloși stupizi cu inima pietrită. Gândi Linței. Boaz făcu un pas înapoi. Iertați-mă, da domnule comandant, n-am vrut să... Lincei strigă. N-ai vrut, pe dracu! Ce crezi că e aici un spital amenajat ca să ai dumneata ce face? Sau o serată de sâmbătă seara cu câțiva invitați dintre foștii pacienți, în fața cărora să te simți ca un zeu atotputernic?" Se răsuci și arătă spre mare. Pe nușa deschisă, cu lapovița sclipind în roșu din pricina flăcărilor, se părea că din ceruri cade o ploaie de sânge. Uită-te bine afară! Acolo sunt oameni care mor în clipa asta. mă să fie tâmpiți aceia orb și proști care i-au lăsat să plece la război într-o navă prăpădită ca a lor și ca a noastră." Un marinar zise răgușit. Bărcile sunt gata de lăsat la apă, domnule comandant." Foarte bine!" interveni repede Stenard. Spune-le să se ferească de păcura aprinsă." Stop mașinile!" ordonă linței. Șterse fruntea cu mâna. Pieleaă era fierbinte, încinsă, în ciuda aerului rece ce pătrundea pe ușă. Nu, nu era vina doctorului, dar nu era drept ca cineva să-l aducă în stare să se trădeze singur în fața celorlalți. Nedrept și crud să-l facă să danvi lag, vilag, că și-a pierdut puterea și stăpânirea de sine. Puntea se clătină ușor când nava stopă mașinile pentru prima dată de la plecarea din bază și continuă să înainteze încet datorită inerției. Alte sunete surde răzbătoau prin întuneric, Sunete de navă care se dezmembrează, ca niște strigăte de protest împotriva nebunilor care au îngăduit să se întâmple așa ceva. Incendiile de la bordul ei se stinseră, în afara unei singure limbi de flăcări care părea că pătrunde prin plăcile bordajului, în vreme ce nava pornea să se rostogălească, învăluită într-o sihlă de abur și spumă. În golurile dintre valuri se zăreau clipind luminițe roșii, iar una dintre baleniere înainta vigoros spre nava ce se scufunda. Din sens din dinți, cântunul prova bui pentru a zvârli în înalt, un alt proiectil luminos, deasupra acestei scene de nenorocire și durere. Șeful de echipaj aruncase în jurul bembeculei câteva plute, în ideea că supraviețuitorii vor găsi un sprijin unde să-și tragă răsuflarea, înainte de a fi luați pe sus și ridicați peste bordajul înalt al navei. În întunericul rece și umed, zări câteva halate albe și speră că, printre ele, se află și Boaz cu echipa de brancardieri. Când își întoarse privirea spre coșul acoperit de un nor jos de fum negru, observă că o latura lui Lucian nu noapte ca gheața. Se pornise ninsoarea. Nu mai rămâna timp. În baleniere, marinarii voluntari probabil că se uitau îngrijorați la ninsoare, cu gândul mai mult la propria lor supraviețuire decât la cei pe care porniseră să-i salveze. Gândul îi zbură fără voie la dimineața aceea și la înfățișarea punții micuței corvete, la șirul lung, de corpuri, așteptând să fie înmormântate, la fel ca cele de pe crucijătorul avariat de la scapa, mai ales la cele două mici mogâldețe, învelite în pavilionul național, în timp ce erau lăsate să lunece peste balustradă. De acum au trecut într-o lume în care nu este durere, nici persecuții. Stenard strigă. Se duce la fund. S-a văzut o bulboană spumată care a stins și ultimele flăcări ca o aripa a morții. Apoi nimic. I se părea că a trecut un secol până ce se să raporteze. Se întorc bărcile, domnule comandant. Se duse repede în patri borda comenzii și se forță să vadă prin rafalele de viscol. Bărcile erau încărcate până la refuz cu corpuri. Pe bordaje lucea păcura prinsă de ele, o priviriște destul de familiară acum în Oceanul Atlantic. Alți oameni atârnau în afara lor, ținându-se de cap pastia bărcii, călcând apa cu el ce se auzeau până pe comandă. Aici, colo, câte o luminiță roșie strălucea pe mare, altele pluteau îndepărtându-se în derivă, niște minuscule gămălii roșiatice care marcau fiecare câte un cadavru. Încercă să-și smulgă privirea de la umbrele care se zbăteau pentru viața acolo jos. Erau prea multe de făcut. Trebuia mai întâi să codifice un semnal radio pentru a informa toate forurile interesate de cele întâmplate, adică să pornească mișcarea inevitabilelor angrenaje. Linței se trase de lângă balustrada de oțel și, în întoarcere, dădu ochii de locotenentul Eichmann, care îl privea lung. Dute și aranjează ca totul să fie în ordine. Dacă mai au nevoie de oameni, i pe cei de la pupa. Vreau ca bărcile să fie urcate și fixate la gruie, fără nici cea mai mică întârziere." Îl pe ofițer cu privirea pe când cobora în grabă scările. Altă victima a disperării și mâniei mele, gândi el. Densi spuse răgușit. Dacă va fi să mor, domnule comandant, sper să pot muri ca ei. Linței îl privi preț de câteva secunde, simțind cum mânia din el face loc unui soi de nebunie, al cărei hohot de râs sălbatic, de nestăpânit, aproape că se făcu auzit. Apoi întinse mâna și îl batu pe Densi părintește pe braț. Om vedea noi ce putem face pentru asta când va fi venit momentul. Până te hotărăști definitiv, însă, du-te și fă o vizită să-i vezi de aproape pe supraviețuitor la postul sanitar și, pe urmă, să-mi spui cum rămâne. Suntem gata de plecare, domnule comandant," spuse Stenard. Linsei și privi imaginea reflectată de geamul comenzii, ca și cum ar fi fost cu adevărat un al doilea eu care îi cântărește forțele. Foarte bine!" Amândouă mașinile încet înainte, ad -o din nou la drum. Îl văzu pe Ricci că răsfăiește un catalog și se oprește cu lumina lanternei deasupra unei pagini. Îl întrebă, câți au fost? Avea un echipaj de 300 de oameni, domnule comandant, a răspunse liniștită Ricci. Pe ușă se arată gos. Am cules din apă 30, domnule comandant. Limței se lăsă să cadă în scaun. Curios lucru cât de ciudat își simța membrele ca într-un vis. Goss își închipui că nu fusese auzit și repetă. Numai 30 domnule comandant. Îți mulțumesc, secundule. Oamenii să se rămână la posturile de luptă încă cel puțin o oră. Dă ordin să se întărească veghea cât mai avem vizibilitate. Deși nu nevoie să li se spună, adăugă el în gând. Îl auzit pe gos cum pleacă de pe comandă trântind dușa. Probabil că mă și trimite undeva. Comandantul cu inimă de fier, pe care nimic, nici durerea, nici sentimentele nu-l pot zdrâncina. Dacă ar ști el, Dumnezeule... O oră mai târziu se așternu în soarea și, pe nesimțite, nava a să-și curească drum prin o alba a viscolului, care înconjura din toate părțile și o izola complet de restul lumii. Oamenii lăsați acum liberi de la posturile de luptă au alergat care cum a putut sub punte la căldură, cu iluzia de siguranță iar lui Linsei, râsul unui marinar, îi suna ciudat de trist în viscolul nopții. Ororile la care fuseseră martori făcuseră acum loc sentimentului de ușurare că au scăpat cu bine de data asta. S-ar putea, ca mai târziu, lucrurile să se prezinte altfel, dar cât de bine îți face când cineva mai are puterea să râtă? Gosi intră în timonerie tropăind pentru a-și scutura zăpada de pe cizmele de vreme rea și haina de ploaie. Firele de barbă nerasă luaseră o nuanță cenușie, aproape albă, astfel încât în lumina palidă omul părea mai bătrân decât în realitate. Gata, domnule comandant! Îl privi pe linței cum alunecă din scaun și apoi se îndreaptă spre ușa din tribord. Mișcările navei erau acum mai potolite și marea își pierduse peste noapte o parte din mânie, ca și cum fuzese o goită de puterea crescând a zăpezii. Mai exista totuși vânt care învolbura zăpada în rafale ciudate, mânând-o paralel cu puntea, asemenea unei furtuni de deșert, izbind-o de suprastructuri. Linței rămase cu mâna pe clanță. În afară de câteva minute în care a țipise în scaunul de pe comandă, nu dormise deloc și, de unde se oprise acum, lângă ușă, simțea răceala cei pătrunsese noase și neputința de a mai gândi cu claritate. Ochii lui Goz, înroșiți de apa și de oboseală, îl urmăreau cum iese pe aripa comenzii, așteptând să descopere ceva. Zăpada scârțea sub tălpire cismelor, dar punta nu înghețase încă. Merse încet până la balustrada aripi, aripii, lăsând zăpada să cadă pe față și să se scurgă apoi pe haina de ploaie. Vizibilitatea era aproape nulă și singurul semn că își continuă marșul era valul însoțitor de-a lungul bordajului. Își ridică fruntea și privi fix în largul mării, zăpada topindu se pe gene și curgând pe obraj, așa cum curseseră lacrimile lui rici în ziua aceea la scapa. Dar acum, maestrul semnalizator avea trăsăturile feței ca dăltuite în piatră. Cu toată zăpada și viscolul pe punde se vedeau mulți marinari din bordul liber. Apăreau ca niște ciorchin de umbre întunecate proiectate pe albul ninsorii. Se surprinse spunând. Plec numai pentru vreo 10 minute, secundule. Asta fusese tot? N-a mai așteptat răspunsul lui gos.” Și-a coborât pe scara, alunecând cu cizmele greoaie pe doata de pe trepte, simțind cum mâinile îngheață pe fierul rece, căci uitase să-și mănușile. Mai coborâ o scară până la puntea promenadă. În vreme ce se îndrepta spre pupa, observă mici pete de rugină care ieșiseră de pe acum la iveală, prin crepăturile piturei cenușii. Se opri și se uită înspre larg. Undeva, acolo, la vreo 150 de mile departare, se găsea extrema cea mai devestă a Islandei cel mai apropiat petic de pământ, singurul petic de uscat din părțile acelea. Își grăbi pasul și când ajunse la capătul punții, fu nevoit să se cumpănească din nou înainte de a cobori ultima scară spre puntea porților Pupa, unde Maxwell și Stenard îl așteptau pentru în înmormântării. Nu erau decât opt. Cinci dintre ei fusese răculești din apă încă în viață. Ceilalți trei au fost luați de baleniere din greșeală. Numai opt. Și totuși, linia de trupuri înțepenite părea nesfârșită, căci linței ei vedea în minte pe toți ceilalți pe care Bembeculai lăsase în urmă în siajul ei, căci pe loh Glendau fusese embarcat un echipaj de trei sute de oameni, după cum citise Ricci. Se apropie de balustradă și răspunse la salutul lui Maxwell. În spatele ofițerului cu artileria, distinse câteva figuri mohorâte, printre care locotenentul The Chair, cu infanteriștii săi. Dumnezeule, cum să facă să o ducă până la capăt? Lui Gosi îi spusese vreo zece minute și iată-l că și cedează. Simțea că ultima rezervă de energie se scurge din el ca și cum ar fi fost dezbrăcat de un înveliș protector, rămânând descuiat în fața oamenilor. Își drese glasul. Hai să-i dăm drumul. Își scoase cărticica din buzunar și când ridică privirea, fulvat prin surprindere de, de ceilalți care zise liniștit. Foarte bine, sergent! scoate mantalele!" Priviu are cum nedumerit cum soldații își scot ascultător hainele de ploaie și se aliniază dincolo de trupurile acoperite cu pânză. Observa acum că purtau cu toții uniforma lor albastră de paradă și că erau proaspăt bărbieriți, în ciuda tuturor greutăților pe care le întâmpinau. O, doamne, ce vor să facă din mine?" Arăsfoii fără să vadă în cățulia deschisă rândurile tipărite dansându-i în fața ochilor, și zăpada căzându-i molcom pe față. Acum își scoase chipiul și își îndreptă privirea direct spre cernerea fulgerilor albi. Era atât de dasă încât n-a putut vedea nici dacă pavilionul era sau nu coborât în bernă. Dar ce importanță mai putea avea pentru oamenii ăștia morți? Maxul strigă ceva spre puntea de comandă și linsei auzit clinchetul îndepărtat al telegrafului, urmat de o nouă tăcere a mașinilor. Privi absent pagina deschisă a cărții și, deodată, cu o hotărâre bruscă, băgă broșura înapoi în buzunar. Nu mai avea nevoie de ea. Prea des a aceleași cuvinte. Le auzise de prea multe ori pentru a le putea uita, chiar dacă ar fi vrut-o. Mâinilor tale, mirostivule, bunule părinte, încredințăm sufletele adormiților, Robilor tăi și trupurile lor le dăm adâncurilor. Își cu limba peste buze când soldații cu fețe îngândurate ca aceea lui Ricci pășiră înainte și ridică trupurile acoperite de două uriașe pavilioane naționale. Totdeauna momentul acesta a fost deosebit de dureros. Mai ales că nu puteai cunoaște pe niciunul dintre cei care formau ușuraile nemișcate, Necunoscuți, Ba chiar mai mult, numai le erau aceleași. Unul dintre ei era comandantului Loch Glendow și a murit la 30 de minute după ce fusese ridicat la bord. Ar fi avut dreptul să moară acolo, sus, pe punta de a navei sale. Fusese izbit de mai multe schije de proiectil și suferise câteva arsuri gurasnice înainte de a fi aruncat în mare de explozie. Chiar și atunci, omul a refuzat să moară. Probabil că văsuse semnalul făcut de Ricci cu lampa sau zărise balenierele care se apropiau să-i oamenii. Sau poate simțea nevoia să rămână în viață destulă vreme ca să apuce să spună tot ceea ce știa, ca să transmita altora întreaga sa furie și ură. Linței își părăsise pentru moment postul său de pe comandă ca să-l vadă. La infirmerie pândise gura celuilalt comandant, cum se căznește să-și spună printre bandajele feței, povestea lui scurtă și amară. Nu existase niciun vas suedez, niciun neutru atacat. Numai corsarul acela german, așteptându-i acolo la pândă, ca un rechin înfometat. Este adevărat că, la început, datorită steagului suedez piturat pe bordaj, avea înfățișarea unui vas neutru, dar când Loch Glendau s-a apropiat să-i dea ajutor, tunurile inamicului au deschis focul dintr-o duzină de poziții camuflate, străpungându-i compartimentele și sfârșind în bucăți, sângerânde, oamenii care, cu câteva secunde mai înainte, se pregăteau să lase bărcile la apă și să le sară în ajutor. În timp ce Loch Glendau se transforma într-un iad de flăcări și se scufunda, corsarul și-a văzut de drum, nezăbovind decât să mai tragă câteva proiectile și să măture cu foc de mitraliere punțile navei și așa distruse. Comandantul moribund spusese, Numai eu sunt de vină. Trebuia să mă apropii pregătit, să mă aștept la așa ceva. Dar prea era un lucru neobișnuit." După aceste cuvinte, omul muri. Linței rostise textul ritual în mod automat, în timp ce, în minte, retrăia acele ultime clipe. Când reveni la realitate, pavidoanele erau împăturite și trupurile dispăruseră. făcut un semn din cap lui Maxwell și, după câteva secunde, elicele și au pornit să vânture apa într-un vârtej de spumă. Și repuse chipiul, răcela curelei de meșină din interior, formându-i un cerc de gheață pe frunte. Infanteriștii de marină se munceau să-și îmbrace mantalele de ploaie. Stenard privea departe, peste balustradă, cu sprâncenele albite de zăpadă. A se și asta, terminase. Răspunse din nou salutului lui Maxwell și zise, Îți mulțumesc, artileristule." A privit către ceilalți. Și o tuturor." Stenard îl urmă de aproape în cadență, în drumul său pe puntea promenadă. Linței s-au când. Am să compun acum radiograma navigatorului. Nu prea am multe să le spun. Înălță din numeri știind că Stenard îl privește. Amănunte de care nu îi mai păsa sau care erau situate dincolo de preocupările lui. Ori pentru care căuta explicații și justificări inexistente. Urcând pe ultima scară spre comandă, linței au auziți comode voci. Voci groase, bărbătești, asprite de tonul de mânie urcă până la aripa comenzii și-l văzu pe Gos, proțăpit într-un colț, dominând cu figura lui masivă, pe bietul Fraser, care îi răspundea cu o privire înfuriată, salopeta sa albă, distingându-se cu greu de zăpada viscolită. Linței se răsti. Ce neba se petrece aici?" Observă că în spatele celor doi, ușa spetimonerie rămăsese închisă, astfel ca discuția lor furioasă să nu fie auzită de alții. Gos se întoarse pe călcâie. Nu e nimic, domnule comandant!" Fraser explodă. Nimic. Rahat. Se grăbi spre linței. Am venit aici pe comandă, doar așa, să privesc și eu în liniște, când trase cu coada ochiului în spatele său. Erau prea mulți oameni de față și eu doream să fiu singur, să mă liniștesc. Gos încercă să-l întrerupă și el îl opri cu un gest al mâinii. M-am dus la prova la tânul 2, tocmai când s-au stopat mașinile. Pentru o clipă linței și că Fraser detectase vreo neregulă în mersul ca de ceas al mașinilor. Micul ofițer mecanic adăugă liniștit. Am auzit ceva, domnule comandant. Dar nu e ceva sigur pentru numele lui Dumnezeu." Interveni asprugos. Fraser se uită la linței și tonul său deveni dintr-o dată rugător. Sunt de prea multă vreme în meserie ca să nu pot recunoaște zgumotul unui vinci atunci când îl aud." Se-ntoarse pe călcâie și arăta cu degetul înspre vifornița din prova. Era un sunet mai îngroșat ca de obicei și am zărit și Teuga, abia de se ghicea. Viscolul din prova navei era ca un zid alb. A fost o navă acolo, domnule comandant. Sunt sigur de asta. Linței rămase cam pietrit, gândurile fiindu-i acum pline de cuvinte, fețe de oameni, sunete, serviciul funebru, infanteriștii de marină în uniformele albaste de paradă, zăpada... Cei doi copii morți?" Gos zise cu greutate. Și dacă ți s-a părut numai, șefule?" Pentru că nimeni nu-i răspunse, continuă cu voce mai tare. Ar fi putut fi orice pe lume." Stenard era încă pe scară și nu putea trece de linței, spuse. În niciun castecolosul de colosar nu mai poate fi pe aici." Linței se îndreptă spre balustrada aripii. De ce nu?" Vocea îi suna atât de liniștită că ceilalți se apropiară de el. Până acum i-a mers foarte bine. A scufundat un crujitor auxiliar fără mare rezervă. Cum de putea oare să arate așa de calm? Era acum și-a de acolo în viscol și se pregătește să facă de petrecanie celor care vin în ajutorul lui Loch Glendau, nouă în cazul de față. Gos se uită la el neîncrezător. Bine, dar nu știm nimic sigur, domnule comandant. S-ar putea totuși să fie așa, interveni din nou Stenard. Stă și ascultă să detecteze semnale radio, să se încredințeze că nu mai există nicio navă în preajmă care să dea alarma. Fac un pas în îmbrâncit de linței care își croia drum spre ușa timoneriei. În vreme ce își scoase grăbit haina de ploaie și o aruncă neglijent într-un colț, se răsti. Du-te înapoi la mașini, șefule! Vreau să le faci să nu se audă, înțelegi?" Se uite la stenard. Dă deștire repede, din om în om. Vreau ca toată lumea să treacă la posturile de luptă în pas alergător." Dar să nu aud niciun clopot, nici o sifleie, niciun sunet, oricât de mic. De la nimeni, dacă o fi nevoie, să umbre de sculți, mă înțelegi? Părea că s-a salbăticit. Aspirantul Kemp a ieșit din camera hărților și linței, îl apucă strâns de braț. Du-te personal și adumi aici pe ofițerul cu artileria băiete, dar să te miști ca fulgerul. Tânărul ezită pălinte tot. Dar unde l găsesc, domnule comandant? Jos la pupa. Tocmai mi-a dat o mână de ajutor să-l mormântăm prietenii aceia ai noștri. Privi rece spre Gos, care stătea lângă ușă. Aș dori din tot sufletul să-l mormântesc și câțiva dintre teticăloșii care i-au omorât, dacă o-i putea. Nu te nicio atenție privirilor nedumerite ale oamenilor și se apropie de fereastra comenzii. Vibrația punții aproape că nu se mai simțea acum. Trebuie că Fraser alergase ca nebunul de a ajuns atât de repede la mașini. Cinci minute mai târziu, Stenard raportă. Echipajul se află la posturile de luptă, domnule comandant. Linței se întoarse și aruncă o privire asupra celorlalți. Și Jolly fusese foarte rapid în acțiune. Mai purta încă papucii de pâslă învechită și pe burta rotunjoară rămăseseră câteva fărămituri. Am nevoie de trei oameni destoinici în prova. Era ca și cum își mărturisea gândurile cu voce tare. Ca și cum descria o scenă care nu fusese încă jucată. Chiar la extrema provă. semnalizator, trimite dintre oamenii dumitale că au ochi mai antrenați și urechi mai ascuțite. Atunci când îl ajungem din urmă și îl dibuim pe ticălosul ăsta, vreau ca eu să fiu cel care își vede primul adversarul, așa ca să știe și el cum te simți într-o astfel de situație. Ricci își încheie mantoa de ploaie până la guler. Mă cheul însăm domn comandant, făcusem spre doi din semnalizatorii săi. E o plăcere pentru noi. Bembecula aluneca înainte, în viscol ca o stafie masivă, pe ale cărei suprastructuri zăpada se și așternuse în strat gros de mai mulți centimetri. În afară de bătaia molcoma a mașinilor, de ocazional al oțelului sau de mișcarea nervoasă a picioarelor celor de pe comandă, nimic nu trăda prezența ei. Linsei își scoase pipa și o încleștă între dinți, cu pe silueta neagră lui Ricci, înaintând cu pași grăbiți printre lanțurile de ancoră. Probabil că Fraser se înșelase. S-ar putea să nu fie nimic, acolo în viscol. își aduse aminte aminte deodată de comandantul muribund. Un lucru neobișnuit, spusese el, aproape rușinat că nu putuse înțelege noile reguli. Se înclește despătarul scaunului și așteptă. Avem consolarea că măcar noi am încercat, gândi el. Învățăminte Maestrul Ricci își scoase mânușa, trăgând-o cu dinții și îi cu mâna încuietoarea ușiței de metal al locașului în care se afla telefonul. Ajunsese la extrema provă, chiar lângă etravă, înconjurat de o tăcere înăbușită, ca și cum nava că fusese abandonată, pradă ninsori. Smuci ușița de metal să o deschidă și duse receptorul la ureche. O scurtă privire către pupa îi arată punta de comandă ascunsă aproape cu totul de nisoarea deasă, lăsând să se observe distinct, numai două ferestre ale timoneriei, asemenea unei perechi de ochi pătrați și întunecați. Aici, comanda!" era vocea comandantului și Ricci și-l imagină cum stă alături de scaun cu privirea ațintită pe fereastră spre prova, așa cum îl lăsase la plecarea lui pe teugă. Aici e maestrul semnalizator, domnule comandant. M-am instalat la postul ordonat." Își întoarse spatele spre comandă și aruncă o privire deasupra parapetului. Bine, am să țin telefonul ăsta deschis tot timpul." Rici atinse cu mâna zăpada adunată ca o căptușeală de bumbac pe parapet. Era mai aspră la pipăit, dădea o senzație de gheață. Își zise în gând și-și mută privirea încet dintr-un bord în celălalt. Din când în când, vântul sufla în și sucea zăpada în forme curioase, lăsând să se vadă marea venind amenințătoare către navă, întunecată ca plumbul. Se cutemură ca și cum i-ar fi fost frig, deși avea pe el mai multe straturi de îmbrăcăminte. Îi auzise pe povestind? iar restul și-l imagina singur. Cineva care a făcut serviciul pe vreo două zină de punți de comandă în tot atâția ani, n-are cum să nu capete învățăminte.